Inima mea Zorii au fost azi așa Negri Dacă îmi un singur deget Pe sticla fumuria ferestei Ca să privesc afară La urmă am rămânea agățat de el Un om mic, negru Cum mi s-a mai întâmplat odată Jucându-mă pe geamul unei cârciun La copșa mic Ochii erau mari, de cărbune Trupul rotunjor și era tot Numai și numai un zâmbet ar fi semnat cu un om de zăpadă dacă zăpada ar fost neagră, ori dacă zăpada ar fost roșie, ar fi semnat tot cu un om de zăpadă, cum am văzut că pățesc Sfinții și pruncul Iisus în tărele americii de sud. Dar eu am trist și nu înțelegeam ce motive avea să se zăpească așa. Tamana azi când zori erau atât de negri. Și ca să mă înveseles puțin, am făcut ce fac toți copiii, când am luat cu mine într-o călătorie și împreună am desenat pe geam o inimă mare. Vai, nu o să vă vină a crede, dar primul care a venit să ne vadă a fost cerul. Era atât de albastru și imediat după el în mijloc apărut și soarele. Și asta îmi pofida contului negru al inimii mele.